ما شئت يا ربيك انت اللحييمن والمعيب انت ما شئت يا ربيك انت اللحييمن والمعيب انت المعين ما <تصفيق> أنت المهيب والمعين أنت المعين إن الخلائط كلها بعظيم جهودك تستعين أنت المعين, <أنت المعين> وحسبها يديك يا رب المعين <مشت> يا أنت المهيمن والمعيم أنت المعيم لولاك ما كانت ولا أرزقها أبدا تكون أوجدتها وكفلتها فالكل يا ربي أمين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 Draga moja braća poštovane i cijenine sestre Islamska porodica Porodica Sačinjena Od muža, supruga muslimana I žene, supruge muslimanke Velika je Allahova blagodat Ogromna je Allahova blagodat Brak sazdan Iz ovakvih Allahov i subhanu wa tala pokornih robova Žene i muža, muslimanke i muslimana, to je naupisiva Allahova subhanahu wa ta'la blagodat. Ogromna Allahova subhanahu wa ta'la blagodat, koja je nažalost, većina nas, muslimana nije svjesna. Čak šta više nalazimo u Allahove subhanahu wa ta'la knjizi, u Kur'ani Kerimu, da bračnu zajednicu stupanja u brak muža i ženi, smiraj supruga u svoju suprugu iskazivanje ljubavi i samilosti jednog prema drugome Allah subhanahu wa taala naziva svojim ayetom dokazom takve posebne stvari kao što kaže Allah subhanahu wa taala u 21. ayetu sure ar-rum ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا Wadja'a baina kum mawaddata wa rahma in fi zalika la doista od njegovih Allaho ih ayata jesto što vam od vaše vrste stvara za vaš za vas žene od vas to je od subhanahu wa taala ayata dokaza što vam od vaše vrste za vas stvara žene, zašto li teskunu i da se smirite uz njih, da osjećate smiraj, udobnost pokraj njih. I od njegovih ajeta je to što između vas daje da postoji ljubav i samilost među vama. Allah subhanahu ta'ala među vama uspostavlja ljubav i samilost. A to sve opet zbog toga što nam daje žene od naše vrste. šta mislite da, ne, da je žena... Od neke druge vrste, ne od ljudskog, ljudskog Zar bi bilo ljubavi, zar bi bilo samilosti, ne bi? Osjećao bi odbojnost. Hm? Pa dakle, to je od Allah i ajeta što nam daje žene od naše vrste, da se smirimo uz njih. I što Allah subhanautala između nas daje, da postoji ljubav i samilost, i to su ajeti, dokazi za one koji žele da razmišljaju. To je Allahovu subhanahu wa ta'ala ogromna, ogromna blagodat prema nama. Kada dođe do sklapanja braka od strane ovakvih Allahovih pokornih robova, muslimana, muža i muslimanke supruge, zasigurno uz Allahovu dozvolu na njihovim rukama gradit će se čvrsta islamska porodica vrsta islamska porodica jer kako kaže Allah subhanahu wa taala sure al araf 88 ayatu wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhi bi idni rabbihi iz lijepog predela izniče izrasta svakovrsno bilje iz lijepe zemlje sa lijepog mjesta izrasta svakovrsno bilje wallazi khabut iz ružnog neplodnog Predjela, izrasta sa velikom mukom doista su to ajeti za one koji žele da budu zahvalni za one koji žele da budu zahvalni Allahu subhanahu subhanahu wa ta'ala pa porodica predstavlja osnovu svakog društva osnovu svake zajednice prva je cigla u društva zajednice pa koliko ta cigla bude čvrsta bude jaka bude izgrađena takva će biti i zajednica I zajednica će biti jaka, čvrsta i napredna. I obrnuto, ukoliko prva cigla društva zajednice bude slava, nejaka, takva će nam biti i zajednica. Muslimanska porodica, islamska porodica je prva muslimanska islamska medresa, škola. Prva, zatim postoje druge. Ali djeca se prvo odgavaju u svojoj kući. Iz takve islamske porodice izlaze učenjaci, izlaze kadije, izlaze daje, izlaze vođe, izlaze borci na lokom putu iz čvrste islamske porodice izlaze čestite žene, čestite djevojke buduće majke od gajateljice zato islam veliku pažnju posvećuje izgradnje porodice zato islam veliku pažnju posvećuje izgradnje islamske porodice, islamske kuće, islamskog ambijenta unutar kuće na prvo mjesto kod izgradnje islamske porodice islam posvećuje ogromnu pažnju pravilnom odabiru suprožnika na prvo mjesto da bi ta islamska porodica bila kako treba da bi islamska kuća bila kako treba da bi živjela po islamu pa Allahu subhanahu wa ta'ala šarijatu zakonu islam ogromnu pažnju posvećuje pravilnom odabiru suprožnika zašto? zato što su oni temelji porodice a po ponaročito supruga zato su došli brojni hadisi Allahov poslanika alihi salatu sam koji govore o odabiru supruge o njenom odgoju o njenoj vrijednosti pa vam je dobro poznat hadis vjerodostojen u kojem kaže Allahov poslanika alihi salatu tunkehu l'mr'atuli arba žena se ženi zbog četiri stvari muškarci traže ženu zbog četiri stvari Li maliha, zbog njenog imetka. Li hasebiha, zbog njenog porijekla, ugleda, njene porodice. Voli džemaliha, zbog njene ljepote. Voli diniha, zbog njene vjere. Fa u feru vidati din teribet jedak. Zato ti se prihvati one koja ima dobru vjeru, pa ćeš biti blagoslovljen. Bićeš bericetan, imaćeš bericetan život. Vecina ljudi, muškaraca, traže ženu po spomenutom redoslijedu. I metak očima para. Samo traže i metak. Ako poruca nije imućna, jeste ugledna, lahko će doći do para. Ugledna je. Ima dobro porijeklo. Ima ugled. Može lahko doći do novca. Zatim ljepota. Zatim na kraju vjera. Pa nam Allaho poslanika indirektno poručuje nemojte biti kao većina. Većina traži ovo. Prvo, drugo, treće. Na kraju traži vjeru. Ne. Vi uzmite onu koja ima vjeru Nacijete pa biti blagoslovljeni. Vaš brak će biti blagoslovljen. Također u vjerodostojnom hadisu kod imaama Muslima kaže Allahu poslanik alayhi salatu vasam ed dunja mata. Dunjavuk, životna je naslada, uživanja, u hayru mata ed dunja al-mar'atu salihah. Anaybu lei najveće uživanje na dunjavku jeste čestita žena. Najbolja, najveća naslada na dunjavku jeste čestita, čestita žena. U hadisu, kod imama Trbaranje, šehalbani ga je ocijenio dobrim, Allahov poslanik, alihi salatu islam, kaže ko se oženi, upotpunio je polovicu svoje vjere, pa neka se pobrine za ostalu polovicu. Ko se oženi, upotpunio je polovicu svoje vjere, dakle polovicu vjere je upotpunio, neka se pobrine za ostalu drugu polovicu. Također, na drugoj strani, Allahov poslanik, alihi salatu islam, savjetuje staratelje žena staratelje djevojaka njihove očeve njihove djeđove njihovo braću koji ih već zastupa pa kaže i da etako mentar bauna mentar dumn dinehu wa khulquhu fazawiju in lam tafalu takun fitna fi al-ard wa fasadun 'arid kadamdođe neko sa čijom ste vjerom dođe da Kada vam dođe neko sa čijom ste vjerom i čijim ste moralom, zadovoljno oženite ga. Udajte svojeg za njega. Ako tako ne postupite, proširit se fitna, smutnja i ogromni razvrat nemoral, nemoral na zemlji. Dakle, došli su brojni hadisi u kojima se postičemo da na ispravan način odabiramo svoga budućeg bračnog druga. I ovi hadisi također, vidite dakle, čemu se daje akcenat, glavnom vjeri, ovi hadisi također su i za prakticiranje nakon sklapanja braka, dakle ne samo da bismo se oženili ili da bismo se udali na ovakav način, tražimo i poslije da postavljamo te hadise, ne, akcenat i nakon sklapanja braka treba dati vjeri. Pa dakle, treba jeli nastojati izgrađivati i dalje nakon braka izgrađivati kod dotične osobe ili djeru takle djerski odgoj da nam bude prioritet. Kako čuvati ovu Allahovu blagodat? Dakle brak. Tu ljubav, samilost. Kako se obhoditi na najljepši način prema svojoj supruzi ili prema svom suprugu? Kako dakle živjeti islamskim životom? O tome večeras dakle progovorićemo ukratko. Dakle nešto o odnosu muslimana prema svojoj supruzi. Iako je dakle tako naslovljeno predavanje, na neko ne bi ukoliko sa strane, iako je tako naslovljeno predavanje, odnos muslimana prema svojoj supruzi ili kako da se jedan musliman odnosi prema svojoj supruzi, sve ovo što ćemo ako Bog da spomenti ukratko odnosi se i na drugu stranu. Kako da se supruga kako da se supruga odnosi prema svome suprugu u većini u većini dakle slučajeva dakle nastojaću da mnogo ne odužim i da budem ako i kako mogu jel što razumljiviji <tak> dakle prvo na prvom mjestu znaj brate muslimanu da je brak institucija ili odnos međusobnog uzajamnog potpomaganja a ne uzajamnog iskorištavanja brak je odnos uzajamnog podpomaganja a ne dakle uzajamnog iskorištavanja ulazimo stupamo u brak sa određenom osobom da bismo se podpomagali a ne da bismo se da bismo se iskorištavali jer brak nije trgovina brak nije kupoprodaja bračni drugovi supružnici nisu kupac i prodavac onaj koji ima robu i onaj koji hoće da kupi tu robu to nisu dakle brašni drugovi jeli, supružnici već dakle oni stupaju u brak da bi se potpomagali u dobru i da bi se sačuvali, sačuvali zla koje im prijeti ukoliko ne stupe u brak pojedini muslimani da je Allah uputi kada stupe u brak i dadnu mehr svojoj supruzi smatraju da je mehr cijena njegove supruge Da je sa mehrom kupio svoju suprugu, da je isplaćujući mehr, vjenčani dar, mehr je vjenčani dar, da je isplaćujući vjenčani dar svojoj supruzi da je time odkupio njeno vrijednost i nakon toga u braku s njom se ponaša kako on hoće. Kako on hoće, ponaša se, smatra dakle da je to njena vrijednost, ona je toliko tražila, ja sam joj dao i ja onda mogu sa njom da postupam, jel i kako, kako hoće. Dakle, misli da je ona u njegovom potpornom vlasništvu i da s njom postupa kao što postupa sa svakom drugom rovom. Dakle, kremokomula, žena nije auto. Da izvozaš kao što vozaš auto i poslije ostaviš. Žena je insan. Žena je ljudsko, ljudsko biće. Pojedini kažu, a takvi slučajevo je ponajviše kada dođu, spore se, moži supruga. Muži i žena, spore se, problemi braku, hoće da se rastave. Kaže, tja nisam nisam uradio loše, ja svoju ženu nisam ni u čemu zakinuo. Dao sam joj mehr, izdržavao sam je, udjeljivao na nju, hranio, poio, krov nad glavom obezbijedio, čak šta više u dugove se zbog nje zadužio. Ha? Subhanallah, kada je žena, ekreme kumula, životinja, nije žena došla iz babine kuće tebi da jede i pije to je mogla je u kući svoga babe nije željna tvoga novca, nije željna tvoje kuće i ostalo došla je iz babine kuće tebi u tvoju kuću da s tobom živi život da ti podijeli ono što ima kod sebe i da joj ti udijeliš ono što imaš kod sebe da ti pruži ljubav da joj pružiš ljubav, da ti pruži osjećaje samilost i da joj ti isto to pružiš ona dakle nije potrebna toga što ti jeli, spominješ nije izašla dakle iz babine kuće osim zbog toga da se smiri uz tebe i da se, ti, da se ti smiriš uz nju zato dakle brak u koji stupamo znajmo dobro da je brak uzajamnog potpomaganja ne dakle iskoristavanja kako to se zna često je li reći zato dakle na ispravan način shvatimo svoju odgovornost u porodici u braku je li to što nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao kavamet Dao nam upravu u braku, da smo mi ti koji vodimo porodicu, da smo mi ti koji usmjeravamo porodicu, to ne znači da se mi možemo izvidljavati na njima. Da mi možemo raditi što god hoćemo nad, nad njima ili ženama. Nemojmo zaboraviti riječi Allahovog poslanika, alihi ih i A počesto ili zaboravljamo ili ih pogrešno razumijevamo kada kažem hadis u Kut Buhariju kod Muslima jer dosta nam hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li od vas nećete vjerovati kako treba sve dok ne bude želio svom bratu ono što želi sebi jeste u hadisu stoji svom bratu i mi kad čujemo hadis mislimo tamo nekom na ulici ovakvog ponašanja najprije su naši najbliži Da želimo njima ono što želimo i sebi, jeste svim muslimanima općeno, ali takvog odnosa su najprije naši roditelji, naša supruga, naša djeca. Da se s njima ophodimo onako kako bismo željeli da se i oni da se i oni prema nama ophode. Jeli zato prema svojoj supruzi ophodimo se onako kako bismo željeli da se da se ona ophodi prema nama. Ibn Abbas radijallahu anhuma Lijepo bi se oblačio i govorio želim da se dotjeram svojoj supruzi kao što želim da se ona meni dotjera. Kao što želim, priželjkujem, tražim od nje da se uljepša meni, da je u, lijep, u lijepom izgledu predomnom, tako isto nastajim da i ja, ja budem pred njom. Dakle, brak je odnos uzajemnog podpomaganja ne iskoristavanje i poslije rastave. Zatim drugo, Znaj i budi ubijeđen da potpunost u vjeri, potpunost u moralu, ponašanju, obhođenju, razumu, nemoguća je kod ljudi. Nemoguća je kod ljudi, a naročito žena. Općenito kod ljudi, a posebno kod žena. Potpunost u vjeri, potpunost u razumu, potpunost u obhođenju, nemoguća je kod ljučkog bića. Ne ima savršenog čovjeka, a naročito žene a naročita žene Allah uposlani ka alihissalatu sam u hadisu također kod Bukhari i kod maslima jer da ustane hadis kaže Allah uposlani ka Salatu sam ista usul bin nisa oporučuje vam da se lije poobhodite pa prema ženama fa innal mar'ata khuliqat mim dila jer doista je žena stvorena od rebra njegov najvisoči dio je najkrivljiv kraj rebra je najviše dakle iskrivljen Ukoliko inde hebt te qimehu teqimehu tekseruhu ili keserte ako budeš nastajao da je, da ga ispraviš da to rebro ispraviš slomciće ako budeš nastajao kako ti misliš da ispraviš to rebro slomićeš ga a ako ga ostaviš neće prestati biti iskrivljeno zato kaže istausubinisa o poručjenom da se lepo da se lepo ophodite prema ženama tako dakle, u ovom hadisu Spominje se, žena je stvorena od krivog grebra. žena je kriva. U ovom hadifu se ne želi omalovažiti žena, pocijeniti žena, ukazati na njenu manjkavost ciljem, ne do Allah ponišavanja omalovažanja, ne, već ovim hadisom želiju poručiti ludima kako da se obhode prema ženama. Ovim hadisom se poručuje muškarcima na koji način trebaju se obhoditi prema ženama. Zato je Allah oposlanik alihi sallam i početak hadisa i hadisa, završio, oporučuje vam da se lijepo opodite prema ženama. Kada ti neko kaže pazi ovaj čovjek je slab pripazi se je li to se želi ono malovažiti ili se tebi poručiti kako da se obhodiš prema njemu Kada se kaže čovjek je slab čovjek je bolestan čovjek pri sebi ima bolest, ima mahanu to i to, ne želi se ono malovažiti već se tako dakle, time želi poručiti tebi kako da se obhodiš kako da se obhodiš prema prema njemu Zato trebamo biti svjesni prirode svoje supruge prirode, žene prirode ni jednog stanja u kojem se je nalazi i ne tražiti od nje potpunost veče dakle prihvatiti onakva kakva jeste i polahko je popravljati ne onako kako kakvo bismo mihtjeli i za koliko dana bismo mihtjeli pa i onda je slomiti i slomiti, slomiti je svoj brak dakle budimo svjesni i prihvatimo je onakva kakva jeste i popravljamo je polako Allahov poslanik sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam je rekao u hadisu kod imama muslima La je frik mu'minun mu'mineta neka vjernik ovde se misli na muža i ženu. neka vjernik ne prezire, ne mrzi vjernicu ako bude mrzio, zamrzio neku njenu osobinu sa drugom osobinom njenim će biti zadovolen in kerija minha, huluqan, radija minha Ahar. Ako bude prezirao neku osobinu kod nje, sa drugom njenom osobinom će biti, biti zadovoljan. Pa še ih sadi ima prelijep osvrt na ovaj hadis kod imama muslima. Kaže, iako ovaj hadis govori o obhođenju, našem obhođenju muškaraca prema ženi, hadis se može uzeti kao općent hadis. Sa svima na ovakav način se obhodimo. Ako kod brata muslimana ovog ili onog primijetiš nešto čime nisi zadovoljen, pogledaj u drugu osobinu s kojim ćeš biti zadovoljan. Pogledaj, ukoliko čuješ od njega neku riječ lošu, vrati se, prisjeti se njegovih dobrih riječi. Od njega doživiš neko loše dijelo, vrati se, prisjeti se njegovih dobrih dobrih dijela i slično. A ponaj prijekao što rekao, i sam hadis govori, Na takav način postupajmo sa svojim suprugama, sa svojim djecom, sa, sa svojim roditeljima. Dakle, kažeš šeh Sadi, iako ovaj hadis govori o obhođenju sa suprugom, on se može posmatrati općenito, pa se na spomeniti način treba obhoditi prema svim ljudima. Ako neko osobinu prezirajmo, kod njih drugom osobinom ćemo biti zadovoljni. Dakle, od svoje žene ne očekujemo potpunost. Nemoguće je, nemoguće je, dakle, tražiti potpunu ženu, savršenu ženu, potpunog prijatelja, savršenog prijatelja. Onaj koji bude tražio potpunu ženu, savršenu ženo, ženu, on će svoj životni vijek proživiti sam. Neće naći takve žene. Onaj koji bude tražio potpunog savršenog prijatelja, ostaće bez prijatelja. Nema takvih ljudi. Nema potpunih, savršenih ljudi. Bez dakle, manjkavi smo svi. Svi griješivi svi kod sebe imamo mahana manikalosti pa u koliko od svoje braće od svojih supruga od svoje djece nešto čime nismo zadovoljni pogledajmo dakle u one osobe kojima smo zadovoljni može žena biti dobre vjere ali vala neka ho dobra može žena da se lijepo tebi dotjera ali u spremanju kuće najdošin baš najbolji jer pa ne mogu i to uzimati za ozbiljno Nemoj zbog toga kažnjavati, ne nemoj zbog toga jeli, na ovakav ili nakav način oslovljavati jeli, i e, pogodne riječi i govoriti, već dakle to je pogotovo u Dunjaluk. Ne osvrći se, ne osvrći se jeli, mnogo na to, već dakle budi zadovoljan sa ovim njenim dobrim vrlinama. Nemoj zaboraviti da siti ti manjkav. Nemoj zaboraviti da siti ti manjkav. I ti kod sebe imaš mnogo manjkavosti. Pa zar bi volio da tebi neko prigovara nonstop na te manjkavosti, da te neko odbacuje zbog tih manjkavosti, a kao što bih hvolio ja, ti, peti, deseti, a naše supruge prelaze preko naših manjkavosti, prelazimo i mi preko njihovih manjkavosti, a osvaćimo se ako treba na jeli, dobre dobre osobine. Prenosi se od Ebu Darbal, plemenitog ciljnog ashaba radijallahu anh, da je rekao svojoj supruži, umu Darbalu. Budar da, rekala je svojoj supruzi ako nekada u životu nešto učinim čime ću te naljutiti, rasrditi, budi zadovoljna sa mnom, nemoj se ljutiti a ako nešto u životu učiniš prema meni što bi me naljutilo ja ću gledati da budem zadovoljan s tobom samo na ovakav način će potrebati naš bračni život ako učinim nešto prema tebi što će te naljuti nemoj se ljutiti manjkao sam, griješim budi zadovoljna sam. A ako ti učiniš pravo meni nešto slično ja ću biti zadovoljan s tobom na ovakav način, na ovakav način će naš bračni život potrajati. Ashabi radijallahu anhum nakon hidre u Medinu. Živjeli prije svega u džahilijetu. Zatim došao islam. Dugo godina živjeli u islamu u Medini, u Mekki, zatim došli u Medinu. A s tamo Mekke i Medine razlikuju se i to znam svako. Pa, poznato je još iz džahilijetskog doba, pr, doba prije dolaska Islama, da žene nisu imala nikako prava. Žene nisu imala nikako prava. I, malo se taj odnos izadržao takav spram i u vrijeme dolaska Islama u Mekiju. Kad su ashabike došlo u Medinu, zatekle su, dakle, da u Medini žene odgovaraju svojim muževima. Raspravljaju se sa svojim muževima. Hoće im svašta i reći. Ha. pa jedne prilike je Omer kada je razgovarao sa so svojom suprugom pa ona malo izdigla se iznad njega i svašta mu rekla ah, kaže zar ti to činiš? Zar to smiješ da kažeš meni? Kaže ja šta? I tvoja kćerka Hafsa govori poslaniku? Ha? Kaže i tvoja kćerka Hafsa jer je Omerova kćerka bila udata za Allahim poslanikom ali je ona to govori poslaniku pa nije mogao da vjeruje i odšao Allahim poslaniku odšao u svoj kćerci Hafsa odišao kod nje, kaže, zar se ti suprostavljaš Allahomu poslaniku ali islam, zar smiješ da mu govoriš, kaže, smijem, kaže mu to i to, kaže mu to, to. to ni samo ja, kaže, to ja iša. Evo Bekrova cjerka. Jedne prilike krenuo čovjek da se požali na svoju ženu Omeru. Žena se izdiže iznad njega, govori mu svašta, ne ispunjava njegova prava, svoje obaveze prema njemu, krenuo da se požali Omeru. Došao do Omerove kuće na vrata jedan put, drugi put, kad čuje tamo svađa, unutar kuće, čuje Omerovu ženu, na Omera. A čovjek vidi, kaže, ja došao da se požalim Omeru na svoju ženu, a čuje njegove što govorimo. Kaže, evo se. A Omer, to se sa svojom čuje neko kuca. Tok se bijeli sa ženom borio, čuo neko kuca. I je li šuti ženo, čući nas, kad je završlo, izađe Omer, radi je Allah tam, vidi čovjek odlazi i zavlije. Kaže, stani, kući krenuo, jeste li došao meni, imaš kakvu potrebu? Kaže, Ola, sam Omer, ja došao da se požalim na svoju ženu tebi, da me posavjetuješ kako s njom da postupim, a čuo sam to što je bilo unutar tvoje koće. Kaže, šta ću? Omer, radi je tam, kaže, šta ću? Šta da radim? Žena mi je takva, ali ona mi sprema hranu Ona mi pere odjeću. Ona mi odgaja djecu. Ona me čuva od harana. Šta će? Pa i volaj sa mnom je isti takav slučaj. Tako je kod mene. Jeste, žena izdigne se, kaže mi mnogo šta su, prostavlja mi se, ali sve to što ti spomenuo, isti takav slučaj je jeli, i kod mene. Dakle, nemojmo gledati to što žena nekada kaže. Jeli, svašta kaže nedoličnu riječi ponekad, jeli, zakasniju izrušavanju svojih obaveza prema nama, gledajmo, dakle, one dobre osobine. Gledajmo u uh, one dobre osobine. Dakle, nastojimo da prelazimo svoje supruži preko njenih loših osobina, a, dakle, ako se osvrćemo i govorimo, onda govorimo o njenim lijepim osobinama. Pravimo se, nastojimo, ako želimo da živimo lijep život, moramo, dakle, nekada se praviti, ili možda u počestu, u većim brojem, većem broju situacija počesto se praviti da ne primjećujemo takvo njeno ponašanje da ne primjećujemo te njene riječi, da ne čujemo, da smo gluhi na te njene riječi Imam Ahmed rahimahullahu ta'ala rekao je tisatu ašar husni al huluqi fi tagaful devet desetina lijepog ponašanja je u tagafulu a tagaful jeste prelaženje, zanemarivanje svišten si, znam što ti govori ali ne osrćeš se mnogo na to. Devet desetina lijepog ponašanja je u tome. Pa dakle, svjestan si šta ti žena govori, ali ne uzimaj za, o, za, za ozbiljno. Dakle, ponaša se prema tebi tako i tako, ne uzimaj to za ozbiljno. I mi dobro znamo, svjedoci smo, da počesto znaju izbiti svađe problemi zbog sitnica. Zbog cijepidlači. Što je ova čaha ovdje, što nije ovdje. Šta si rekla, zašto si to rekla, zašto nisi ovo rekla, zašto si to radila, što nisi ovo radila, gdje si vrijeme provjela, u čemu si vrijeme provjela, bezvezne stvari. Imao sam problem na jednom mjestu, zvali me. Hoće da se posavjetu, iako je to gotovo. Znali su se posvađati i dati razvod zbog boje zavisa. Zbog boje zavisa. Stvore. Zena hoće ovo, koji ono postio, to vrijedno svaće, još vrijedno razvoda braka, talak. Talak je od na kraju, ako nema načina života, sve si isprobao, problemi veliki, zapostavljaju se prava i s jedne i s druge strane, griješi se prema Allahom, griješi se i prema jednom i drugom, tad dolazi talak, razvod braka, a nije, kao što neki kažu, čim mi je dovedeš prvu nositi njoj talak, da se vidi ko je muško. Jedan kaže, Došli njeni, oženio se, i došli njeni, o, ne znam kako se to kod nazove. Jeli? Došli njeni, prvi puta dolaze babo, majka, braća. Kako? Babo. Yeah. Yeah. On ti pred njima svima, njime je šamara. Odvali. Da se vidi koji ga... <gazda> Kad skočiš i njeni, <gazda> pa njega onda izgledaš. Ha? Ne postupa se tako. Ne postupa se, jeli tako. Već dakle, posti. Dakle, ako je pitanje dunjavuka pređi preko toga, ne osvrci se, ne se jeli mnogo mnogo na to. Zatim treće. Ukoliko te Allah iskuša ženom koja zapostavlja svoje obaveze prema tebi, ne ispunjava tvoja prava. Iskuša neposlušnom ženom. Boj se ti Allaha po pitanju nje. Ako ona neće da se boji Allaha po pitanju tebe I zapostavlja svoje obaveze prema tebi Tvoja prava ne ispunjava Ti se boj Allaha po pitanju nje Nemoj ni slučajno da zapostavljaš svoje obaveze prema njoj Nemoj ni slučajno da zapostavljaš njena prava Ako ona neće da se boji Allaha po pitanju tebe Ti se boji Allaha po pitanju nje Neka nam u našem životu Općenito, a pogotovo o bračnom životu ovo, ove riječi budu vodilja. Ako ljudi neće da se boje Allaha po pitanju nas u obhođenju prema nama, mi se bojimo Allaha subhanahu wa ta'ala po pitanju njih. Ako oni omalovažavaju nas, nemojmo mi omalovažovati njih. Nemojmo i mi uzvraćati isto mjeru. Nemojmo se mi inatiti. A takvo odnosa su najpriči tako je naši, naši bližnji. Zašto? Zato što je ahlak obhodjenje prema ljudima ibadet ibadet naprotiv jedan od najvrednijih ibadeta ibadet činimo Allah Allah nam je naredio da se lijepo obhodimo ne to što ja hoću ili neću prema tebi to mi Allah naredio ta ibadet moram činiti njemu a ne tebi hoću se lijepo obhoditi prema tebi ili je se ti zaslužio nisi zaslužio ne to Allah nam je narijedio To je ibadet Za ne nalazimo brojne hadise u kojima se spominje vrijednost lijepog obhođenja Sad nestoju u hadisu da će najbliži Allahom poslaniku alihi salacom na sudnjem danu I njemu najgraži biti oni koji budu najljepšeg ahlaka Za nije došlo u hadisu da će ljudi sa lijepim hlakom postići deređe Onoga koji stavno klanja i onoga koji stavno posti Zad nije došlo u hadisu da će najviše ljudi ljude uvesti u džennet bogobojaznost i lijepo ponašanje? I brojni drugi hadise. Dakle, jedan od najvrednijih ibadeta kojeg činimo Allah subhanahu wa ta. ta'la. Zato ukoliko ljudi neće da se lijepo obhode prema nama, gledajmo mi da se lijepo obhodimo prema, prema njima. Pa dakle, ukoliko i budemo iskušani takvom jeli ženom koja je neposlušna, koja ne ispunjava svoje obaveze prema nama, gledajmo mi da ispunjavamo svoje obaveze prema njoj ne postupajmo onako kako bi smo mi htjeli, kako bi smo mi misli već postupajmo onako kako nam Allah nalaže kao što je rekao imam šatib Allah je objavio vjeru Allah je objavio šerijat da izvede ljude iz pokornosti strastima, u pokornosti njemu Allahu subhanahu wa ta'ala većina ljudi na dunjavuku pokorava se svojim strastima i ohodi se prema drugima onako kako on misli da treba A ne gleda u Allahov vjeru, Allahu šarijatu Allahu knjigu i sunat, Allahu poslanika ali hi salatu sam kako bi trebalo kako bi trebalo postupati pa ukoliko dakle ona neće da postupa prema tebi kako treba ukoliko ona nije svjesna brujni hadisa koje je Allah subhanahu wa ta'la objavio i dostavio preko svoga poslanika Muhammeda alihi salusam jer je ukoliko ona nije svjesna riječi Allahov poslanika alihi salusam da si ti muž njoj ili džennet ili džahennem sad nije došlo u hadisu muž je svojoj supruzi ili džennet ili džahennem pa dobro gledaj na kojem si mjestu kod njega kako je došlo u hadisu ako nije svjesna ona hadisa Riječ je Allahov poslanika sal, sam, da sam ikome od stvorenja učinio, naredio da čini srždu stvorenju, naredio bi ženi da čini srždu svome mužu Ako nije svjesna hadisa da žena zna koliko pravo njen muž ima kod nje stojala bi na nogama dokon on završi sjelo dok ne večera Ako ona nije svjesna tih hadisa ti budi svjestan hadisa Allahov poslanika alihi salacom, najbolji od vas jeste onaj koji je prema svojoj suproziji. Najbolji od vas je Kod Allaha. Najbolji od vas kod Allaha jeste onaj koji je najbolji prema svojoj porodci. A tu se ne inati. Evo naj, meni to, adle, ja ću njoj. Nećeš ništa postići. Nećeš ništa postići. Samo ćeš svoj vlak dovesti u pitanje i svoju djecu dovesti dovesti u pitanje zato nam Allah subhanahu wa taala poručuje u 19. aytu sure An-Nisa kaže wa ashiruhum bil ma'ruf s njima lijepo živite s njima se lijepo obhodite fa in karihtumuhum fa'asa an takrahu shay'an wa ako vi nešto prezirite kod njih možda baš u tome Što prezirete kod njih, kod svojih žena, Allah dadne vam ogromno dobro. Ne znamo mi? Kod žene nešto preziremo. Žena ne ispunjava svoje obaveze prema nama. Nije nam to drago? Strpi se na tome. Nemoj da ju uzvraćaš istu mjeru. Bez se strpi na tome, možda ti Allah dadne u tome ogromno dobro. U komentaru ovoga ajta, 19. ajta sure Nisa, veliki islamski učinjak, komentator, Kur'an i Kerima, Ebu Bekr, Ibn Ularabi. Spominje je slučaj jednog šeha, Ebu Mohameda, Ibn Zajda, koji je bio velik učenjak, učen insan, bio pobažnjak, ali je imao neposlušnu ženu. Znalo se za to. Znalo mu svašta reći, ti svoje obavze prema njemu. I tu se znalo proširilo se. Pa mu ljudi govorili, zbog čega ti živi s njom, ti čovjek od ugleda, učen insanu, poznat insan, imaš takvu ženu žena pun dunjavuk moždaš daleko, daleko bolju zašto živiš s takvom ženom pa kaže ovaj bi odgovarao Allah mi je podario brojne blagodate Allah mi je dao zdravlje Allah mi je dao zdanje dao mi je Allah i metka Allah me nečim ne iskušao pa mislim da me iskušao s njome Allah mora nečim da iskušao svoga roba Pa mislim i možda me Allah iskušao njome i ja na, na njoj mogu da saburam. Ako bi ih je pustio, oženio se drugu, možda bi bio iskušan većom kušnjom. Ako bi je pustio, razvio se od nje, možda bi došla jer Allah mora da iskušava svoga roba. Ako je rob dobar, Allah ga mora staviti na iskušenje. Pa kaže, mogu da saburam na njoj. Mislim da je ovo Allahova kušnja prema meni, mogu je li da saburam? Ako bi je razvio, moguće da bi... Da bi je bila i došla veća kušnja. Mohamed Lutfi Sabaq, učenja koji još uvijek živ, spomni slučaj svoga prijatelja. Njegov prijatelj učio i kod drugog šeha, pa je zatražio jedni prilike da mu on malo govori u svom bračnom životu kako on živi sa svojom suprugom, veliki šehe. Pa je počeo da priča. Kaže, 40 godina živim sa svojom ženom. Taj šeheh mu je pričao. Prijatelju od dakle, ovog šeha Mohameda. 40 godina živim sa svojom ženom. Za ovih 40 godina, 40 godina, zapamtim, nisam ni jedan dan proživio sretno s njom. 40 godina. Nije bilo ni jednog dana da mi je bio sretan u životu. S njom. Pa kaže, zbog čega? Zašto živiš s njom? Kaže, saburao sam. Kaže, prvog dana kad sam se uženio s njom, vidio sam nije ona za Ali kaže, rekao sam, ovo je vrijeme strpljenja. I ovo je mjesta strpljenja. Pa sam odlučio da budem strpljiv na nju. Pa kaže, pa me Allah počastio djecom, koja su dobročinitelji prema meni. Veliki dobročinitelji, čine mi dobročinstvi. Pa kaže, ta moja odbojnost, ona se loše ponašala prema njemu. Teško je dušo, razumiješ, kad te... Neko odbacuje, ignoriše sva šta ti govori, svakakve riječi ne ispunjala svoje obaveze prema tebi. Nije baš lahko. Ali pokušaj doda, to da prekriješ. Pa kaže, moja odbojnost prema njoj natjerala me da se povuče malo. Pomogla me da se povučem i da učim. I sam bio s njom. Ko će je sluša? Stalno nabraja. Stalno svo što govori. Ha? Pa sam se povukao, učio i napisao brojna djela kojima je Allah koristio ljude, druge. Također, njeno loše obhođenje prema meni natjeralo me da idem u dal da se družim s drugim ljudima ne mislim u kući pa sam se družio s drugim ljudima i Allah je dao na mojim rukama kavul su mnogi ljudi prihvatili jer pa sam kaže znao sa sobom se ili obračunavati, sviđati račun i govoriti možda da sam je pustio da samo oženio neku drugu ženu ništa od ovoga ne postigao ništa od dolga ne postigao zato dakle strpljenje na iskušenju Po pa, pogotovo, dakle, ukoliko je tvoj bližnji, kroz njega došla iskušenja, Allah poslao iskušenje kroz njega, dakle, budi strpljiv. Onaj koji je strpljen na iskušenjima, zasigurno pripada mu lijepa, lijepa završnica. Također, Ebu Uthman Nisaburi, Rahimahullah, učenjak i pobožniak, kada je bio upitan za dijelo za koje se nada da će njime postići Allahov milost. Kada je bio upitan u svome životu, jel je li učinio neko dijelo, za koje se nada da bi njime za koje se on nada da bi njime mogao postići Allahom milost ući u džemnet pa je spomenuo slučaj svoje žene kaže u početku u svojim mladim danima posvetio sam se znanju tražio znanje i badetu nisam razmišljao o ženimpinu nisam nije odlučio da se želi ali kaže jednog dana bio učen insan pobožan jednog dana srala me žena na puću. I zamolila me Allahom. Zaklila me Allahom da joj ženimo. On bio učen insan i pobožan. A nosla ona nikad. Pa sam pitao, gdje ti je porodca? Gdje ti je kuća? Pokazala mi pisala mi kuću taj, taj, otišao sam do kuće. Ušao sam kod babi, a siromašno su živjeli, bili su siromasi. I zaprosio sam njegovog čirku. Pa se on mnogo obradovao. Učen insan, evo Usman bio učen, pobožan. Pa se obradovao braku njegove kćerke sa ovim učenim insanom. Kaže, kada je bila prva noć, kada je došla kod mene, kada je otkrila, evo, kaže, vidio sam Daniel i upanikako. Na jedno oko uopće nije vidio. Pa sam rekao o sebi, Dolaze, Dolaze dani strpljenja, kaže, ali ona se prema meni obhodila najljepši, a ja sam je prezirao iznad duše. Živio sam kao na lomači. Ona ispunjavala svoje obaveza pre meni, vodila računa o meni, nije mi dozvoljavala da idem iz kući. Željela je da sa mnom provodi svo vrijeme, da uči vjeru od mene, ali zbog njenog izgleda. Kao da sam na lomači živio. Ali nikada sebi nisam dao zapravo da joj to pokaži, da joj dam do znanja. Nikada, ničim joj nisam dao do znanja, da usjeđam odbojnost prema njoj. Nikada. Već sam to prikrivao, govorio, lijepe riječi i ostao. A iznad duše sam i usio. Nekako, jedan reče mu žena, eto što lijepo živimo, da Allah darne, da živimo. I uđenutka žena je vala, to to te bila dozijal. <laughs> Dosta te je bilo na dunjalku. Dosta sam kad se je na dunjalku s tobom. Saburao sam s tebi, s tobom kao što je ljub saburao sa svojom bolestom. Evo je živa bila. Ebu Osman ne saburi 20 godina je živo sa ovom ženom. 20 godina. Pa kada je bio upitan za dijelo za koje se nada, nada, dakle ničim nije pokazao da je preziri, da je mrzi da je uputio neku lošu riječ. Jeli? Kada je bio upitan za djelo za koje se nada da će njime postići Allaho milost, spominjao bi ovo djelo. Šta mislite vi? Ima koristi u životu s takvom ženom? Sa neposlušnom ženom, koji svašta hoće reći. Nema jela, nema pila, peri sebi sam, pedlaj sebi sam. Bili li vi mogli spominiti koju korist? U životu s takvom ženom. Da živiš i da si strpljiv. S takvom ženom. Šeš, evo iz Haakel Huveni. Čuli ste, Čuli ste Često se od njega prevodi, predavanja, hutbe, video je li kraći. Spominje koristi života sa neposlušnom ženom. Spominje koristi života sa neposlušnom ženom koja hoće svašta reći, svašta urađen. Pa kaže prva korist. Takva žena koja svašta hoće reći. Svašta urad pred tebe. Napravi ti svašta Kaže takva te žena postiče na zikr. Da zikriš Allah. Kada svašta kaže ti Inalillah i vedele i rad. Laha vla ula kuva kad ti svaš da uradi ti zikriš. Šta ćeš? Ne možeš načuti načutiti. Stagfirullah. Spahnullah. Kako možeš to da govoriš? Kaže zatim druga korist. U životu s takvom ženom. Jeste, da te pomaže na obaranju pogleda. Ne gledaš u nju. Nic gledaš u bilo koju drugu ženu. Ako bih htio da pogledaš u neku drugu ženu, kada je sve što ne u PDK isto. Ne gledaj, sve sve iste. Ne gledaš u druge žene. Zatim, pomažete te u održavanju rodinskih veza. Nemilić se ić kući. Ako nećeš kući, onda odeš babi, odeš majci, odeš bratu, odeš sestri održavaš odvinjske veze čisto sicodni tako eder kaže pomažeti da skineški lažu da smršaš ha ništa ti se ne ide nikije pogotovo njeno kad ti ona spravi tako da dakle, ako da ima koristi i u uživoto sa takvom ženom Dakle, treba gledati na na dobru stranu a ne da dakle, da samo na na lošu, pa ko bude iskušan dakle sličnom ženom, neka se strpi jer mu Allah subhanahu wa ta'la može dati u tome ogromno dobro. I zasigurno ko bude strpljiv na iskušenjima Allah subhanahu wa ta'la onome koji bude ustrajan, ko bude sabir i ko bude strpljiv u tome Allah subhanahu wa ta'la dati mu ogromno ogromno dobro. Ne smijemo ni u kom slučaju na njihovo zlo uzvraćati zlim ne smijemo na njihovo zlouzoraćati zlim ako se oni ne bojaju Allaha po pitanju nas mi se trebamo bojati Allaha po pitanju njih jedan od vezira halife Ma'muna Abdullah ibn Mohamed ibn Tahir prenosi ovaj prelijep slučaj i prelijep je riječi Ma'muna kaže ministar, vezir ministar Ma'muna, halife Ma'muna bio sam kod halife Ma'muna ima je neku potrebu Pa je da doziva slugu, o sluga, o sluga, o sluga, da mu dođe, treba mu nešto. Kaže, ja sjedim kod njega. Pa je izašao sluga i ovako se podbočio. Kao da je obrnuta situacija. E kaže, dokle više, o slugo, o slugo, o slugo, dokle više. Kaže, zar sluga ne treba da spava, zar sluga ne treba da jede, zar sluga ne treba da pije, dokle više. Au, kaže Abdullahi i Muhammed, sad sam, samo mislim kada će pozvat sablju i da ostane bez tog sluge. Pa kaže, pa mi se halifa, pa um, krenuje, kaže, vidiš Abdullahi? Takve su ti sluge. Kad ti uljepšaš svoj odnos prema njima, kad se ti lijepo obhodiš prema njima, oni se lošo obhode i prema tebi. Kad ti uljepšaš svoj odnos prema njima, oni pogoršaju svoj odnos prema tebi. A kada ti pogoršavaš svoj odnos prema njima, oni uljepšaju svoj odnos prema tebi. Pa je riječi, tako mi Allaha, mi nećemo pogoršati svoj odnos prema njima, da bi oni poboljšali svoj odnos prema nama. Mi se nećemo loše obhoditi prema njima, da bismo smo za uzvrat dobili pažnju od njih i njihovo služenje, njihovo lijepo obhođenje prema nama. Dakle, Ukoliko se oni loši obhode, ne boje se Allaha wa po pitanju nas, mi se moramo bojati Allaha wa po pitanju njih. One zapostavljaju naša prava, mi u kom slučaju mi ne smijemo zapostavljati njihova njihova prava, već dakle, maksimalno koliko smo u mogućnosti ispunjavati ih. I četvrto, moramo biti svjesni stvarnosti u kojoj živimo. Moramo biti svjesni stvarnosti u kojoj živimo, sa svojom suprugom. Dakle, vrijeme u kojem živimo. I ne tražiti od svoje suproge da bude poput ranijih žena o pitanju njenih potreba, njenih sklonosti i sl. Ako me razumijete, vrijeme u kojem živimo ne je nalik vremenu naših njena i pranjena i sl. Žena Došla je u tvoju kuću, udala se za tebe, došla iz babine kući. Ima sestra ima prijateljce koji su također se poudale. Bila je u njihovoj kući, vidjela kako one žive, imaju lijepu kuću, ukrasile sebi kuću. Dolazi u tvoju kuću, možda u babinoj kući nije imala slobode da ona ukrašava svoju kuću kako je ona htjela, da ukrašava babinu kuću. Bilo je stig, dolazi u tvoju kuću i ona hoće da se nama opusti u tvojoj kući, pusti joj. Ona hoće da uređuje kuću, ovdje će biti kauč, ovdje će biti ormar, ovdje će biti, jeli. Ne bude, pusti oj, pusti oj. Nemoj dakle traži od da bude svojih potreba i slonosti kakve su nekad bila naše nene. Sinija, šilta i to je to. Pusti oj, nemoj da bude škrt prema svoje ženi. Ako si u mogućnosti, imaš mogućnosti, imaš imetka, nemoj da bude škrt. Zabor, da zaboraviš hadis sjeti se hadisa Allahov poslanika alihi salacom samo kojim se spominje nekoliko dinara pa kaže najvrijedniji od svih njih jeste dinar koji se udijeli na svoju porodicu na svoju porodicu dolazili bi kod Alije ibn Hasana ibn Alije radijallahu ali. pa bi nalazili kod njega lijepo opremljenu sodu što nije bilo kod drugih uobičajno kod drugih da su tako kuće bile opremjene. Pa bi govorio, kad nam Allah podari imetka i mi nastavimo da se vidi ta Allah oblagodat kod nas. A kad budemo siromašni, onda dakle onako, kako smo tako se, jel i ponašamo. Također, Abdullah ibn Amer, radi Allahu anjhuma, kada je oženio svoga sina Bilala, Abdullah ibn Amer, ashab, oženio svoga sina Bilala, pa su žene okitile kuću, pripremile kuću za mladu, za goste, na nesvakidašnji način. Na sve zidove prostrele zavijese, u raznim bojama. Pa su pojeli i nas habi došli poput Eboj Juba Lansari. Abdullah, šta je u Abdulla? Otkudo ovakav način ukrašavanja kuća. Poneki spominjaju da je to bilo zabranjeno, jer zidovi kabe su presučeni platno. Pa kaže, otkudo ovakav način ukrašavanja kuća. Pa Abdullah i Nomer govorio, valebet na nisa. Žene su nas nadladale, žene su nas nadladale. Ženska stvar, nisu se mogli odupriti, odupriti njima. Pa također, poznato nam je dobro da Aisha radi Allahu talanha kao supruga Allahovog poslanika Alihi sallusom. Dakle, bila je udana za njega, a igrala se, sa, igrala se sa lutkama. Igrala se sa lutkama. I ne spominje se da je Allahov poslanika Alihi sallusom zabranjivao jeli, ili nešto pogredno govorio. Tako dakle, dakle, budimo svjesni stvarnosti u kojoj živimo, Žena hoće da se ukrasi, da se dotjera, da ukrasi svoju kuću, da dotjera svoju kuću, neka to čini. Dunjalog, nemoj da to, dakle, uzimaš nešto za ozbiljno. Pojedini, sve smatraju pr, uh, rasipanje, pretjerivanje, pa nema zavijesa, na zidovem već su nove nepolijepljene. Nema fasade, nema kreća, ne, ne, nema, nema farbe, zidovi uopšte nisu, nego onako malter. Kupatlo je istvarno takavno, kako je pretjerivanje, to je rasipanje i metka, raspanje na Nije rasipanje. Da stvoriš sebi fin ambijent, da uživaš sa svojom suprugom u svojoj kući, ništa nije vrijedno toga. Imam Ahmed Rahimullah Utaala, kada bi bio upitan u ogromnoj gozbi koju brat pripremi svoje braće, je li to pretjerivanje, je to rasipanje, kaže kada bi mogao cijeli dunjalug da stavi u usta svome bratu, to ne bi bilo rasipanje da bi mogao učiti da dano da uzme i da ponudi svoje brački to ne bi bilo ne bi bilo rasipanje jer iz takvog odnosa proizilazi dakle zasigurno lijepo obuhodanje jačanje ljubavi jeli i prijateljskih i svakako jeli bračnih veza nisam htio mnogo naduljim da dakle ove 4 5 stvari inšallah taala budemo li se pridržavali ih kako treba inshallah taala nadace da se naše jeli bračne veze naše jeli, bračni odnosi poprave. Dakle, brak nije odnos uzajamnog iskoristavanja, već odnos uzajamnog potpomaganja. Uzajamnog podpomaganja. A ne, dakle, uzajamnog iskoristavanja. Zatim, ne tražimo potpunost. Potpunu, savršenu ženu ne možemo naći. Već ukoliko primijetimo kod nje neku manjkavost, neku mahanu, pogledajmo njenu dobru vrlinu, zadovoljimo se njome, a onu manjkavost polahko kod nje ispravljamo. Ukoliko od žene doživimo neposlušnost, nepokornost, bude zapostavljala naša prava, svoje obaveze prema nama, strpimo se na tome. Ne sa razvodom braka, ne sainatom da se inačimo i da uzvraćamo njoj na isti način, da se ponašamo kako se ona ponaša, ponaša prema nama, jeli, i budimo svjesni stvarnosti vremena u kojem živimo. Na drugo dokada dakle, kada je pitanje donjalka, neko si se sa šerijatom, ne li nauzimajmo to za ozbiljno i ne dovodimo je svoje bračne veze, bračno on to se o pitanje. Miša Allahu Teala, nadam se da će biti, ako Bog da priluke, da progovorimo i kako se Allah u poslanika alih i prema svojim suprugama. Dakle, kada bude narodni skup sastanak, ako Bog da govorit ćemo o tome. Subhanak Allah, ne bihamdi kašhedu, la ilah ilan, te sako da kutubilo. Ako ima nekome što da pitao, beru. Čaj je baš nemoženo se bura previšim hm? firom. <laughs> nekako se joj paviti kada me teško ne tiše kada uđeći na njegovej barek jer njegove dužno da se burava jer je šta ne znam pa desno Kada se desu problemi u braku ili bilo šta u braku ili mimo braka desi se iskušenje čovjek treba da bude zadovoljan time ali to što je zadovoljan ne znači da se treba prepustiti tome vez dakle zavisno šta mu se desi problemo braku ili nešto drugo treba da pogleda u Allahovu vjeru na vidi kako šta je došlo u Allahovu vjeri, koji savet mjenjao pusto da se taj problem riješi ako nema on znanja da se obrati učenim da se obrati učenim ljudima dakle treba da sabura dok ne pronađe rješenje jel Da, dakle, potraži rješenje da se posavjetuje, poznato je, jeli, kada se desi neposlušnost sa so strane žene, jeli, kako se žena savjetuje, jeli, kako se žena popravlja. Jedan iz njine poroci jedan iz tvoje poroci ili prije svega da ti savjetuješ, ili da se odvojiš nakon toga u postelji, ali, dakle, sve ovo nakon što ko tebe prevlada, mišljenje da će koristiti. Ni za jednom od ovih metoda ne bi trebalo insan da posegne ako vidi da neće koristiti da je ostavi u kući, da on negdje ode drugone. Dakle, ako vidi da će koristiti, ta metoda onda. A ako vidi da ne koristi metoda, ne bi trebalo posegnuti za, za njom. Ali, inša Allah, čovjek ako bude tražio suprugu koja se boji Allaha i nakon toga, nakon sklapanja braka, bude nastavio sa njenim vjerskim odgojom, na kraju vidjet ćemo. Dakle, i ovo što sam spomenuo i mnogo drugo što nije spomenuto, svi mi to manje više znamo. Ovo ovaj je samo podsjećanje. Na kraju vidjet ćemo da u braku naše odnose regulira bogobojaznost. Šta je ženama pa su ravnodušne sprem hadisa muž ti je džennet ili džennam. Halo, to nije mala stvar. Dakle da zbog muža možeš otići u džennet i uživati u džennetu koji je vječan. Nema više smrti. Jer ne možeš vječno moraviti u džennam. Koriti, kažnjavati se. I šta je nama pa nismo svjetsni hadisa, najbolji od vas kod Allaha najbolji od vas kod Allaha jesu oni koji su najbolji prema svojih žena vidjet na kraju da se sve vraća na Bogu na strah od Allaha subšenog ali dakle uglavnom u većini situacija srpljenje je što kažemo mila majka Nije vezano za tijelo, znači čovjek stradu, ja znam, je na znači stranu, da sam konzerno nazadno, pa će dobiti da je dobio neko ošto, znači zato, jes mi je ovdje na primjer, za hladnje, znači, na primjer, nekih hajca. Nešavamo da može. Može. Može.